і віддав записку Гедвізі. Гаррі був радий, що може піти після уроків на чай до Гедріга, бо урок «Зілля й настійки» виявився найіграшим з усього, що досі з ним траплялося. Під час бенкету для новачків Гаррі відчув, що професор Снейп ставиться до нього неприязно, а наприкінці уроку Гаррі зрозумів, що помилився. Снейп не просто не любив Гаррі, він його ненавидів. Зіллі настійки викладали в одному з підвалів. Там було холодніше, ніж на горі в замку, і досить моторошно, навіть без заспиртованих тварин, що стояли в банках уздовж усіх стін. Снейп, як і Флитвік, почав урок зі знайомства з учнями і теж зупинився, дійшовши в журналі до прізвища Поттер. «Ага», – вимовив він упівголоса. – «Гаррі Поттер! Наша нова знаменитість!» Драко Мелфой зі своїми друзяками Кребом і Гойлом захихотіли, прикривши долонями обличчя. Снейп закінчив переклик і зеркнув на клас – його очі були чорні, як у Гегрігда, але їм бракувало гегрігдового тепла. Вони були холодні й порожні, наче чорні тунелі. «Ви прийшли сюди навчитися тонкої науки і точного мистецтва виготовлення магічного зілля», – заговорив майже пошепки Снейп. Але діти ловили кожне його слово, бо, як і професорка МакГонегел, Снейп мав дар без жодного зусилля зберігати в класі тишу. Оскільки ми тут не будемо махати як дурні паличками, чимало з вас не повірить, що це справжня магія. Я й не сподіваюся, що ви справді збагнете всю красу повільного кипіння казана, коли навколо клубочиться пара. Всю невловну силу рідини, яка розтікається людськими судинами, одурманюючи розум і заворожуючи почуття. Я можу вас навчити зберігати у пляшках славу, готувати популярність, навіть закорковувати смерть. Якщо, звісно, ви не зграє бовдурів, яких мені переважно доводиться вчити. Після цих слів запала ще глибша тиша. Гаррі і Рон збентежено перезирнулися. Герміона Грейнджер вовтузилися на краєчку стільця, бо їй не терпілося довести, що вона не бовдур. «Поттере!» – зненацька сказав Снейп. «Що я отримаю?» додавши змелений корінь асфоделя до полинової настійки. Змелений корінь чого? І до якої настійки? Гаррі глянув на Рона, що був не менш спонтеличений. Натомість Герміона миттю підняла руку. Не знаю, пане професоре, промимрив Гаррі. З неї губи. Призирливо скривилися. «Так-так, слава, як бачиш, це ще не все». Герміону він ніби й не помічав. «Спробуймо ще раз, Поттере. Де б ти шукав, якби я звелів тобі знайти бізор?» Герміона витягнула руку так високо, як можна її підняти, не підводячись а Гаррі навіть уявлення не мав, що за чудесія той бізор. Він намагався не дивитися на Мелфоя, Креба і Гойла, що аж душилися сміхом. «Не знаю, пане професоре». «Ти що, навіть не відкривав підручника, га? Подтере!» Гаррі змусив себе глянути просто в ті холодні очі. Він переглядав підручник ще вдома, в дурслів.